בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משנה המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם מאתיים אלף, נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזום הם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני, עודד שמו.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 שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו. ועוד אדומים באו, ויכו ביהודה, וישבו שבי. ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה, וילכדו את בית שמש ואת איילון, ואת הגדרות, ואת סוחו ובנותיה, ואת תמנע ובנותיה, ואת גמזו ואת בנותיה, וישבו שם. כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה,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 ויתר דבריו, וכל דרכיו הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. וישכב אחז עם אבותיו, ויקברוהו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל. וימלוך יחזקיה ובנו תחתיו.